достойною дружиною такої людини, як Ігор. Сприймала як належне, що тоді, у перші години розгублення і метання, коли після втрати капітана, лейтенанти, не знаючи, куди їм прихилитись, інтуїтивно пошепки складали присягу на майбутню вірність саме їй, дружині, а не двом найбільш наближеним друзям, які мріяли поділити все, що залишилось між собою і врешті-решт Перестріляли один одного. Ще тоді в тіні Ігоря приміряла його погони. Здавалося, її плечі цілком їх витримають. Плечі витримали. Та голова, красива, жіноча і жіночна, так прагла притулитись до сильного, бодай трохи схожого на Ігореве плече. Хто б подумав? Коли вона випіргнула отут, у крихітному домашньому місці, її ніхто не помітив і не опізнав. Жінок із залишками колишньої заможності на кожному кроці. Ну то й що, подумає кожен, що на пальчику перстень з діамантиком. Перепече, продасть. Сумішу колишніх статків і нинішньої бідності тут нікого не здивуєш. Поки Ігорові лейтенанти – Круто розбиралася зі справами, поки з'ясовували, чиє буде зверху, Нінель лежала на дні, не подаючи ознак життя. Хай думають, що вона за кордоном. Хай там і шукають. А її шукали. І саме там, де вона передбачала, на їхній віллі на Кіпрі. Всюди, де Ігор мав, бодай, маленьку хатинку. Шукали, копали, рили носом. Не знайшли. Зазирнути на третій поверх Хрущовки на східному масиві міста Тернополя ніхто не здогадався. Багато часу минуло, поки все втихомирилось. Поки відгриміли розборки, поки перестали вибухати машини і замовкли автоматні черги. Питання «хто кого?» вирішилось на їхню користь. Коли Антон і Жора – лейтенанти приїхали доповісти про виконану роботу був саме перед день дня її народження. День відродження, як вона потім його назвала. День виходу з-підпілля. День, коли стало відомо, що Нінель Йосипівна, Турчинська, не скромна вчителька, а господиня міста. Що саме їй належать відомі, хоч і зовсім нові ресторани, Лондон і Париж, а також Венеція, яку будують неподалік від озера. Що мережа заправок, які росли, мов гриби, також належить їй. Що чи не кожна третя торгова точка у місті, під нею чи під її дахом. Антон, однокласник Ігоря, служив не за страх, а за совість. Тому й стояв ближче за інших. Більше знав, більше отримував. Знав не лише своїх, чужих також. Саме він і очолив каральну операцію, на яку ніде не пошкодувала ні грошей, ні засобів. Операція, принаймні, у головній своїй частині завершилась. Перемогою майже повною, майже абсолютною, всього один ворог, старий Грант, залишився живим. До того ж, напівживим. Пересувається в інвалідному візку, потребує повсякденного догляду. Йому не до того, щоб мститись. Можна буде. «Спокійним», запевняв Антон, «на памперси бабок ледве вистачає». Лежачи у запашній піні ранкової ванни, Нінель із задоволенням і внутрішнім торжеством згадувала, як змінювалися обличчя людей, коли вони довідувалися, хто вона насправді. Не змінило виразу лише одне обличчя, саме те, яке мало для неї найбільшу цінність і вагу. Маркіянове він навіть не примружив своє знамените синє око. Їй, як пороблено на тому Маркіянові, що за мужик такий, куле непробивний. Усі, усі до одного стеляться перед нею перськими килимами, а він, єдиний, хто їй справді потрібен, зберігає холодну байдужість. Звісно, вона видна перед ним. Усі ці інтриги, якими вчителька Нінель намагалась завоювати серце заможного, навіть багатого, за їхніми скромними мірками, директора спиртзаводу –